Moi boa, e benvido ou benvida. No audio de hoxe, imo a respostar a seguinte pregunta. Que sabes sobre o efecto Google? O efecto Google é un fenómeno no que as persoas confían cada vez máis na información que atopan na internet e dependen menos da súa memoria a longo prazo. Isto debe en parte, a facilidade coa que podemos acceder á información en liña a través dos motores de procura como Google. Estudos demostraron que as persoas tenden a lembrar menos información cando saben que poden acceder a ela facilmente na internet. Isto coñécese como o fenómeno da transparencia cognitiva. Ademais, algúns estudos tamén suxeriron que o uso excesivo da tecnoloxía e o acceso constante a información en liña pode afectar negativamente a capacidade das persoas para procesar e reter información a longo prazo. É importante ter en conta que o efecto Google non é necesariamente unha cousa mala. Aceder a información en liña de maneira rápida e fácil pode ser moi útil en moitas situacións e pode aforrar tempo e esforzo. Con todo, tamén é importante lembrar que non toda a información na internet é precisa e confiable. É importante verificar a fonte e a veracidade da información antes de confiar nela completamente. Ademais, é importante seguir cultivando a memoria a longo prazo e desenvolver habilidades de lectura e comprensión profunda. Hai moitos estudos que investigaron o efecto Google e a dependencia da de información en liña como a transparencia cognitiva de Betsy Sparrow, o efecto Google na memoria por Tom S. Buchanan e a dependencia da tecnoloxía e memoria a longo prazo feito por K. Andrew de Soto. De todos eles quedan referencias no blog deste audio. É importante ter en conta que estes estudos proporcionan evidencia empírica sobre o efecto Google, pero tamén caen moitos factores que poden afectar a memoria e o uso da información en liña E máis investigación é necesaria para comprender completamente o efecto da tecnoloxía na memoria e na aprendizaxe. Ola, estimado ointe. Eu son Santi Rey e acabas de escoitar un episodio máis de As miñas dúbidas da internet. Ese espazo no que vou publicando as respostas as preguntas habituais relacionadas co uso da tecnoloxía respostas que teño que ser sincero que non son que non son miñas eu non redactei ninguna das palabras que acabas de escoitar respondendo a esta pregunta non só so, non o fixen eu sino que non o fixo ningún humano todo o que acabas de escoitar foi redactado por unha intelixencia artificial isto non sei se lle resta ou llengade contido ou sentido o que acabas de oir Pero, bueno, o único que procuro con este proxecto é que seamos conscientes, que vayamos dándolle de voltas á cabeza, porque este futuro presente no que vivimos é un pouco complexo. Empezamos a relacionarnos con intelixencias artificiais por todos lados. Bueno, eu deixo aí, se queres comentar algo, podelo facer onde sea que escoitaras este audio, e senón, tes a página web dúvidas.fala.gal. E tamén me podes buscar a mí. Eu ando por aí, polas redes.